Murphy kisasszony és a romantika Pem lényegre tapintó megfigyelése. A valóság és a romantika közti különbség az emésztésben rejlik. Olive objektivizmusa Murphy törvénye kezeskedik róla, hogy egyszer csak, amikor kihunynak a fények és átforrósodik a lehelet, a felhevült jelenetet egy mars lakó szemével kezded látni. Olyan gügyének látod az egészet, hogy képtelen vagy tovább csinálni. A jelenet férfi szereplője nem érti, mi történt. Pet prakticizmusa A fellegekben járó szenvedély semmivé foszlik, ha beakad egy cipzár. Kitty Gitch törvénye Oda a kirakathoz és ő szikrázóan szellemes megjegyzésekkel illeti a kitett tárgyak elképesztő közönségességét pedig közülük egymár a táskádban napú, az ő nevének vésetével és apró arancsillagokkal telehintett díszcsomagolásban. Diana beletrafálási törvénye Extra magas sarkú cipőt veszel föl a vakrandevúra, partnered másfél fejjel alacsonyabb nálad. Libby elhamarkodási törvénye Miután közöltett szállásadónőddel mit is kezdjen a lakásával és a fiúthoz költözöl, Kiderül, amit egyszer semlített, sem szenvedélyesen gyűjti a súszómászókat. Két törvénye a tökéletes fiúról. Egy szép napon rátolász, fantasztikusan jóképű, ragyogó esze van, szellemes, aranyos, disztinguált, fellegekben jársz, amikor hazavisz a lakására. Most már közelről láthatod, és rájössz, hogy egyáltalán nem tetszik. Leink kisasszony törvényei a hercegről, aki fehér lovon érkezik. A aranyos, disztingvált és jóképű kiderül, hogy a hálószobában házi voltát állított Hitler emlékére. 2. Jóképű, kedves, értelmes és homoszexuális. 3. Egész este kerülöd, zömök, testes és hajú. Csak néhány szót váltasz vele, miközben mindketten arra vártok, hogy ellenkező irányba elfúvarozzanak benneteket. Beléd villan, hogy ő a legszellemesebb, legkedvesebb férfi, akivel valaha is találkoztál, és soha többet nem találkozol vele. PEM utóirata A nőket arra teremtette az Isten, hogy tisztán tartsák a férfiak sportfelszerelését. Durban kisasszony törvényei az elérhetetlen férfiakról. Az a férfi, aki miatt érdemes volt eljönni a házi bulira, utazik hat hónapra. Már holnap reggel. 2. A férfi, akinek pillantása összefonódik a tiéddel, mindig a szemközti peronon várakozik, és az ellenirányú szerelvényre száll fel. 3. Ha befizettél egy napfény és romantika kategóriájú nyaralásra a fiúddal, az indulás előtti napon botlasz bele életed legcsodálatosabb férfiába. Póli közmondása Az ember fiúja csak akkor válik sikeressé, gazdaggá és híressé, ha az ember már kitette a szűrét, olyan unalmasnak találta. Póli törvényei az udvarlás gigszereiről A pongyoláson, fésületlenül és mosdatlanul délelőtt fél kor egy darab mogyoróvajos kenyeret rákcsász, beállít az a fiú, akinek Hongkongban kéne lennie. Kettő egész nap más sem csinálsz, csak ínyensz mesteri receptekből állítod össze a vacsorát, hogy bevágodja a szüleinél. Kiderül, hogy vegetáriánusok, és egy darab sajt, egy árva paradicsom sincs a háznál. 3. 50 mérföldet autóztok egy káprázatorral romantikus vendéglő miatt. Átalakították, most játékterem. 4. Egész délután próbálgatod a világítást, tologatod a bútorokat, készíted elő az ételt és jó magadat, de ő, ma van a döntő, felkiáltással elcsöltet melletted, belövi a tévét és végigbámulja a meccset.